As-salamu ala nebihina wa alihi wa sahbihi ajma'in Nastavljamo sa sa časem šarietskih pravila to se smo završili 5 pravila to naše muzee ti četiri malo manja pravila volim Allah, ađe lašanom da nam ulakša da se što bolje razumije i da se što bolje okoristimo. Prvo pravilo koje ćemo danas uzeti jesu, jeste pravilo koje glasi et tabio tabion, što znači stvar koja prati određenu, koja prati osnovu u postojanju, prati inju propisu. Dokaz ovo pravilo, kada budemo navjeli, pa znači primjere, puno će biti jasniji. Dokazovo pravilo su riječi poslanika sallallahu alaihi ve sellem zekatul janin zekatu ummi. Klanje ploda je klanje njegove njegove majke. Dakle znači nije nije potrebno ovaj ovaj ovaj hadis je dokaz da nije potrebno zaklati mladunče ako se nađe utrobi majke nakon što je preklanjena njegova majka. Ovaj hadis učenjaci uzeli kao dokaz za ovo šerijatsko pravilo koje bi praktično značilo da stvar koja prati osnovu, u postojanju, prati i u propisu. Ako čovjek kupi kuću, zajedno s tom kućom, znači u propis, kupoprodaje ili kupovine, ulazi sve ono što se u njoj nalazi. Ono što je u običaju određenog naroda, se smatra da, da znači ulazi kao pratjeća stvar u tu kuću, ulazi i u, u propis, to jest, ovaj, postaje, postaje vlastištom onoga koji je kupio. Zatim, Ovaj priver koji smo ovdje naveli e, nije potrebno dvaput vršiti šerijatsko klanje ako se radi ako je znači već preklana, preklana majka, nije nije nije ovaj obaveza preklati ninomladunče. Ovo pravilo ima neka podpravila. A jedno od tih podpravila su su riječi učenjaka: "Yuktafiru fi tawabi ma la yuktafiru fi ghayriha." Naći to ne riče se u, u stanju praćenja, ono što se na to ne riče u stanju samostalnosti. Na primjer, vama je poznato da nije dozvoljeno obavljati namaz za drugog. Čovjeku nije dozvoljeno klanjati za drugog, jer će taj namaz biti primjen. Ali čovjek kada obavlja hač i kada čini talaf, dva rekaeta koja klanja poslije talafa, ta dva rekaeta komu idu? Idu znači osobi za koju on obavlja hač. Tako da u ovom slučaju vidimo da namaz koji prati osnovu, to jest hač, Namaz ovdje nije osnovan, namaz ovdje prati, namaz je ovdje prateći. Prati hač u njegu, njegovom propisu. Dakle da je dozvoljeno u ovom slučaju klanjati namaz za, za drugog. Ne zbog, ne zbog osnove, nego zbog toga što je, što vidimo namaz ovdje prati hač. Zatim, ženama nije dozvoljeno da klanjaju džumu namaz sa ame. Iako bi klanjale džuma namaz ne bi, bilo, ne, ne bi bio ispravan. Međutim, dozvoljeno je ime da klanjaju, da klanjaju džumu namaz sa ljudima. U ovom slučaju, znači one su prateće, a osnova su muškarci. Tako da vidimo, e, toleriše se, to je značaj da prva, toleriše se u stanju praćenja ono što se ne toleriše u stanju samostalnosti. kad Znači kada bi žene samostalno klanjele, džumu namaz ne bi namaz bio ispravan. Zatim treći primjer, primjer e, ubijstva muslimana. Nije doželio ljubiti muslimana osim u situacijama koje smo iče spominjali. Aljako bi musliman bio u živom štitu kod nevjernika i nemjenici ga stavili u živini štit, u tom slučaju muslimanu je dozvoljeno da da puca na nevjernike. koji su sob u ovom slučaju šta? Osnova. I ako bi ubio nekog od muslimana koji se tada nalazi u živom štitu, ne bi mog grijeha. Ma znate, znači da kada kada musliman ubije muslimana namjerno, u, u, puca u njega da, da je to da je to vel da se radi o velikom grijehu, da da čak na ki učenjat smatra kao što je bio da se je to mišljenje stabilije da će biti riješno u stvari. Ali u ovom slučaju je dozvoljeno da ga ubije ubije normalno sa nijetom građanja nevjernika, a, a, a oni će biti proželjeni po, po svojim namjerama. Zatim čovjeku nije dozvoljeno da kada u njemu da sjedne na prvom rekatu, nakon prvog rekata. Međutim sa imamu mu je to dozvoljeno. Ako zakasni i dođe na drugi rekaart, imam će sjediti na drugom rekaartu, on će sjediti na prvom rekaartu. A kada bi to uradio mimo imama, namaz bi bio neispravan ili na trećem rekaartu itd. Zatim, čovjek koji klanja za imamom, ako ostavi određeni vađen, znamo da kad sam klanja, obavezen je učiniti senvi seždu. Međutim, za imamom ta senva senvi sežda spada sa njega. Vidimo, znači da se u stanju praćenja toleriše ono što se ne toleriše kada u stanju samostalnosti. Mislim da vam je sad potpuno jasno u čemu se radi u ovom pravilu. Zatim, da ne vedemo još jedan primjer, e, zabranjeno je da čovjek kupi nepoznatu stvar, stvar koja, koja mu je nepoznata, koja mu nije opisana, koju nije vidio i tako dalje. Međutim, kada čovjek kupuje auto, vama je poznato je da, da čovjek ne vidi sve dijelove tog auta. I kupuje nešto što mu je neko znato. Ali ovdje su ti dijelovi prateći, prateći osnovaj auto tako da čovjek vidi auto i njegov izgled i vidi većinu njegovih ovaj, glavnih dijelova. Tako da ti skriveni dijelovi koji, za koje ne zna u ovom slučaju se toleriše njihova kupovina. Ovo to zna, to je značenje ovoga, ovoga pravila. Drugo pod pravilo koje ulazi pod ovo veliko pravilo jeste... E, daneta an al an tabe iskot ida saka tabur znači, stvar koja prati osnovu kada kada, kada prestaje važiti propis za to osnovu prestaje važiti propis i za prateću stvar čovjek ima dužnika i ima jamca koji mu garantuje da će mu obiratiti ovaj dug kada ako bi, ova, ako, bi osoba, ako bi osoba dužnik pobjegla, ili skrila se i ne bi vratila dug, on ima pravo da traži od jamca da da, da izmiri taj dug. Ili da ga nađe? Ako ga ne nađe, da mu on vrati dug. Kada on oslobodi dužnika duga, tada dug spada i sa jamca. Znači, kada, kada osnova, kada, kada prestane važiti propis za osnovu, prestane važiti za, za ono što prati osnovu. Drugo pravilo koje ćemo danas uzeti, su riječi, pravilo koje je uzeto iz hadisa, malog posanika, salomaha, rijeva, srednev, El korist pripada onome koji snosi trošak ili štetu. Šta znači ovo pravilo? Ovo pravilo rekli smo, dokaz za njega je hadisa Allaho kosa niha sallam. To znači da ako čovjek snosi određenu štetu ili trošak, njemu pripada korist zbog koje je pritrpio ta, korist od onoga za što je pritrpio štetu. Naprimjer, čovjek Iznajmi udajejemu stvar, iznajmi auto. Što je poznato da se ramu renta car čovjek iznajmi auto i njemu je dozvoljeno da ga koristi samo onako kako je spomenuto u ugovoru. Ako bi ga koristio više i u propasti auto on je obavezan da nadoknadi štetu. A u prvoj situaciji kada čovjek ga, znači koristi samo za ono za što je potpisano ugovoru i desi se šteta bez znači bez njegovog povoda, u tom slučaju štetu nadoknadžuje vlastnik auta, onaj koji mu je iznajmeo. Tako da vidimo, ako bi čovjek u ovoj situaciji, znači kada prekrši ugovor, trgovo znači koristio auto za taksiranje, njemu pripada sva zarada koju zaradi taksiranjem. Međutim, ako bi se auto pokvarilo, na njemu je šteta. Tako da onaj, vidimo značenje ovoga pravila, da onaj koji snosi trošak ili na na kome je šteta ima pravo na korist. Dvica ljudi kada se udruže i trguju zajedno, oni ulažu određeni procenati vetka. Zajedno dobivaju i zajedno zajedno su na gubitku. Na osnovu na osnovu oni dobivaju korist na osnovu štete koju koju zajedno trpe. Zatim član je pozajmi određenu stvar. Nač je ovo je bilo prvi slučaj je bio iznajmljivanje pozajmi određenu stvar. Čovjek koji pozajmi određenu stvar i u propasti, i nanesio je štetu, obavazujem da je nedoknadi. Obavazujem da je nedoknadi onome od koga je uzeo. Ako bi, on, ako bi on znači vidio određenu korist od te stvari, njemu pripada ta korist. To je značenje ovoga pravila. Korist pripada onome koji snosi štetu. Jer da pokvari tu stvar, snosi bi štetu. Tako da mu pripada i korist. Šarijak mi dao pravo na korist zbog toga što, što, ga, što od njega traži da na nedoknadi štetu. Čovjek koji uzme određenu stvar na u emanetu, Uzme pare, uzme auto i čuva nekome, čovjek koji čuva određenu stvar, kao emanet. Ako bi ta stvar propala, nije obojezan da je nadoknadi. Ako bi ta stvar propala, nije obojezan da je nadoknadi. Emanet se nedo, nedo, ne, ne nadoknadžuje. Ako čovjek nije bio uzrok propadanje te stvari, dobiješ deset hiljada marata na čuvanje i desi se da da izgori soba izgori novac sa, sa tim, čovjek nije obavezno da dokledi taj novac. Ako nije bi uzroko, ako ga nije ostaje na mjesto, znači na, na, na kojem može biti upropašteno. Ako bi čovjek koristio taj novac, postaje grešnikom. Ako bi koristio novac, u, u tom slučaju izlazi iz ovog stanja, kada nije obavezno da dokledi štetu, u stanje onoga koji je obavezno da dokledi štetu. Čovjek je čuo 10.000 maraka i zatrebali su mrezna za određenu patrebu. I uzelo je i koristio, kupio je nešto, trgovo nj U tom slučaju, u istog trenutka kada je počeo koristiti novac za svoje potrebe, postaje od onih koji su obavezni nadokneti štetu ako bi propao novaca. E, zbog toga mu je Šerije dozvolio da, ako bi trgovao s tim novcem, da sve što zaradi pripada njemu. Jer u toj situaciji kada trguje novcem koji je mane, znači obavezne da nadokneti štetu. I to je načine ovoga pravila, onaj korist pripada onome koji snosi štetu ili odgovara, odgovara za, za tu štetu. Treće pravilo su reči islamskih učenjaka da onaj koji se koji znači u samoobrani ubije čovjeka ili životinju nije obavezan dotknuti tu šef. Onaj koji znači u samoobrani ubije životinju, nečiju životinju, nečiju kravu, nečiju, nečije psa i tako dalje ili ovaj, ubije čovjeka u u puna u trenutku nasilja, kada ga ovaj nasilo napada, nije obavezano dokladiti še to koju uraditi. Međutim, islamski učenjaci su postavili jedan uvijek, a to je da čovjek uradi sve što je blaže od toga. Iako ne mogne odbiti niti životinju niti čovjeka nečim što je blaže od ubiđstva, u tom slučaju je dozvrano da ga ubije. Treba da zaprijeti, treba da, da pokuša znači, odvratiti udarce i tako dalje. Ako ne može ništa od toga, onda mu je dozvrano da ubije. Kaže ارايت اين قاتلني قال فقاتله قال ريت ان قتلته قال فهو في فهو في <تصفيق> النار قال فانت في الجنه كاجي اوبيتو باستانيكا زوسيلن اشتاكو بي سبودي بوريو برтив ميني كاجي Tako dakle, su islamski učenjaci uzeli se za pravilo i postavili su pravilo da čovjeku je dozorno određeno u određenoj situaciji ubiti i čovjeka, pa makar se radimo muslimanom, ili nanijeti štetu nekome, tako što će ubiti njegovu životinju u samoodvraninu. Međutim, pet je situacija kada će čovjek nedoknediti štetu koju nanesi nekome drugom. U ovim situacijama čovjek je obazan nedoknediti štetu. Prva situacija jeste kad čovjek nepravedno posjeduje nečiji metak. Bilo da ga posjeduje kao je nanet, nakon što mu prođe ro, znači on ti je rekao čuvaj ovih 10 godina maraka godnu dana, godinu dana mi vrati. Prođe godna dana, ti mu i ne vratiš. Nakon toga postaješ od onih koji naopravno posjeduju njegovi metak. Ako bi se, ako bi taj metak propo, obavezno si da ga da dokneš. I da ako čovjek ukrade odreženi odreženi metak i vrati, znači je tvoj nego što se pokaje i vrati, ga obavezane obvezan da ga nedoknadi. To je prva situacija kad čovjek nepravedno posjeduje nečiji metak. Druga situacija jeste kad je čovjek nemara prema, prema znači nečijem metku ili nečijem životu. Kad je čovjek nemaran. Kad iz nemarnosti upropasti nečiji metak, dobijem metak na čuvanje, krenem u WC i ostavi ga opored WCA. Taj čovjek znači obvezan da nedoknadi taj metak. Zbog čega? Zato što se radi o, o nemarnosti. Treći slučaj Jeste kad čovjek direktno neese štetu. Direktno neese štetu. Namjer blubije nekoga ili namjerno nekom da štetu, namjeru nekom propasti auto u propasti mu uh, nešto od dimetre tako djeliti. U tom slučaju isto tako obavezan da nadoknadi da nadoknadi štetu. Zatim, obavezan je da nadoknadi štetu i onda kada indirektno učestvuje u tu štetu. Na primjer iskopa kanal na mjestu gdje mu nije dozvoljeno da iskopa kanal, obavezni smo se mane. I čovjek koji leti u rupu i pogine, u tom slučaju je obavezan da nadoknadi tu štetu. Ili postavi kamen na put na mjestu gdje nivo pravo i čovjek naiđe sa autom udari u kamen i pogine. U tom slučaju znači čovjek nije direktno učestvovao, indirektno je učestvovao, ali je obavezan zbog toga je obavezan da da nadoknadi da nadoknadi mogu štetu. Zatim, čovjek je obazan da da nadoknadi štetu i ako njegov hayvan nađe štetu. Međutim kada kada on bude sa njim i ne u nanošenju šteti. Kada Heman uradi štetu noću i kada se, znači kada znači spomenuli smo, spomenuli smo ta dva slučaja kada, kada, kada on nadoknađuje štetu to je rekli smo kada se on nađe sa i ne i kada ili treći slučaj kada, zaboravljamo da kažemo kada pusti životinju za koju zna da će nanijeti štetu i ne čuvaje kao što je vjesan pas postiga i ujede čovjek auto slučaj obavezan na doknaditi. Međutim ako ga on bude šuo i oni prije toga pogibni, ujede čovjek koji nije obavezan da doknaditi štetu. To su situacije kada je, kada čovjek je obavezan na doknaditi štetu koju on nanese nekome drugom. Sjedeće pravilo kažu islamski učitelji e tu la yaud. Pravo, kojeg se čovjek odrekne, više se ne može vratiti pravo koji se čovjek odrekne i više se ne može vratiti. Prava se inače mogu podijeliti u dvije vrste. Prva vrsta prava su Allahov i prava. Kao što je ovaj, kazna za krađu, kao što je kazna za zina, to je Allahov pravo i čovjek se nema pravo odreći to prava. Da kaže, ne? ja, ja prašta ovo mi ne mora sad na njih isprovesti širijetska kazna za Zinalu. Čovjek uradi Zinalu sa, sa nečijom čerkom oženjen je, e jer se treba izvršiti širijatska kazna. Dođe njen staratelj i kaže ja, ja mu praštam, ne, ne mora se sprovesti kazna. U tom slučaju njegovo odricanje nema nikakvog uticaja. Kad se radi o Allahovom pravu, mi ne možemo Allahovom pravo negirati niti ga možemo niti možemo znači, skinuti sa nekog Allahovom pravom. Druga vrsta prava je ljudsko pravo. A onda se dijeli dvije vrste. prava koje čovjek se može odreći. Kao što je pravo na odmaznuti. Kao što je pravo na dug. Čovjek može da, da halali dug. Može da, da znači, oprosti samo jedan od od znači, članova porodice ubijeno kada bi oprostio spada spada odmazda i ona se neće se izvršiti. Odmazda znači, ubijstvo za ubistvo za ubistvo. To je prvi to je prva vrsta hakova. Znači hakovi koji se čovjek može odreći i kada i se odrekne ne može strići vrat. Čovjek halalio nekome du, Poslije toga se zavadi sa njim kaže ti si meni dužan taj dug se više nevraća. Čovjek kada ga jedan put halali, pravo kojeg se on odrekne, njegovo je pravo, više se nevraća to pravo. I druga vrsta prava, ljudskih ljudski prava koji se čovjek ne može odreći, to je kao na primjer ovaj, nasljedstvo. Čovjek nema pravo reći ja nemam prava u, u, u ovom nemetku. Može da se, može da Da, nako što mu pripadne, njegov dio, kaže ja svoj dio daj, to mi to mi. Al ne smije da da njemu pripada pravo u imetku na primjer oca ili njegove žene i tako dalje. To su prava koja što za koji se čovjek nema nema pravo odreći. Bit' kaže meni i sestri pripada jedna, a ja se odričem svoga, ne može tako. Sestri pripada, tebi pripada koliko od dvijema sestrama. Aha, hoćeš hoćeš li ti nakon što uzmeš svoj imetak reč svojoj sestri, evo tebi još imetka, to je drugo. Ali ne smiješ smatriti da je to dozvoljeno šerijatu, da je to po šerijatu tako. Čovjek se može odreći prava, ali ne može negirati svoje pravo u ovom slučaju kojeg smo spomenuli. I zadnje pravilo koje ćemo danas spomenti, je su riječi iz učenjaka Kefchenjaka: "Men ajrašei en qabla awanihi uqiba bi ili muamala bi aqil koji požuri činjenje određene stvari prije njenog vremena, uskraćujemo se ta stvar. Ili prema čovjeku se odnosi suprotno njegovoj namjeri pravilo suriječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem la yarisul qatilu min el mirasi kaže ubica ne nasljeđuje ništa od imetka onoga koga je ubio one ubisem teo da požuri to nasljedstvo malo mu se odužio život njegovo osobe koje od nasljeđuje i ubio je ne bi ne bili što prije dobio nasljedstvo kažu učenjaci zbog toga mu se je nasljedstvo onaj koji požuri određenu stvar prije njenog vremena Koji ga je šerijat odredio, zabranio se ta stvar. Ili odnos prema čovjeku suprotno njegovoj namjeri. On je namjeru da dobije nasljedstvo, a mi postupamo prema njemu suprotno njegovoj namjeri. Ne damo mu nasljedstva. To je jedan primjer. Primjer čovjeka koji na samrti razvede svoju ženu. Na samrti. Znači na samrti razvede svoju ženu. Uglavnom ljudi to rade na samrti da bi lišili ženu nasljedstva. Zato islamski učenjaci kažu da u ovoj situaciji žena nasljeđuje čovjeka. Pa makar, on, makar je on razveo, ona ga nasljeđuje zbog toga što čovjek na ovaj način pokušao da je spriječi i da naslijedi. Zato kažu učenjaci Moamera to bi naklidil kasno. Prema njemu se odnosi suprotno njegovoj nameri. Zatim treći primjer, primjer žene koja se uda u idretu. Primjer žene koja se uda u idretu. Znači nije joj kao pričak i uda se. Ima islamski učenjaka koji, koji smatraju da se to dvoje trebaju razvest i da im se više nikad ne dozvoli sklapanje braha. Mada ispravljaju mišljenje, ovo navodimo samo zbog primjera ovoga, da, da, kako bismo navali primjer za ovu pravdu, mada ispravljaju mišljenje da, da, da se njih dvoje razvode dok prođe idet i idete i posle toga im je dozvoljeno da se uzmu. Ali vidimo da ima učenjaka i među njima je bio priznati i uvaženi ashab Omer Dilanu, koji je, koji je znači ženu koja se udala tu, razveo je od čovjeka koji je oželjniji od drugog čovjeka i poslije toga je više nije dozvolio da se uzmu. Zatim, onaj koji pije alkohol na ovome svijetu, uskraćen će mu biti na onome svijetu. Onaj koji požuri određen u stvar prije njenog vremena, biće mu uskraćena. Tako i onaj koji pije alkohol naome ovome, hamr koji pije na svijetu, njemu će biti uskraćen na onome svijetu. Poznato je da se spominje da će rijeke biti od vina itd. a. To je to će biti vino od koga se ljudi neće opijati i kod koga neće glava boljeti. Molim Allahu, vraćamo da da nam oprosti da smo svili. Kojna ta kupita i vezam da ovo, da bio i Petrovi Assalamualaikum warahmatullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam poništeno. Da, da, da, da iskoristimo vrijeme, inshallah ovaj dan neće nikad dugo trajati, biće vrijeme, biće tema. U srlalem salatu wa salamu ala raveira, muhamadim wa alaim wa sallam i ježmein. Danas je sa nama šariatsko pravilo koje je, sa kojim se ljudi često se srešu i koje je potrebno kada su u pitanju običaje. Pravilo glasi i običaje se prihvataju. Šta je to običaj u šarijatu? Često čujemo običaje kod nas, trebalo bi ovdje i pa gledat na običaj i tako dalje, ukini celo na moj dirat običaja. Šta je običaj u šerijetu? Kad kažem običaji se prihvataju ili običaji se uzimaju za sudiju, na što mislimo kad kažem običaj? Kažu, šerijac, kažu, kažu učenjaci u šerijetskoj definiciji običaja da je to stvar koja je ustaljena, koja se ustaljeno ponavlja među ljudima i koju, prihvat, koju su privatile zdrave ljudske duše. To je znači stvar koja se stalno ponavlja među ljudima i koju su prihvatile zdrave ljudske duše. Kad kažemo stvar koja se stalno ponavlja, znači isključujemo stvar koja se jednom dogodi. Jedna stvar koja se jednom dogodi ne može biti običajna. Stvar koja se stalno ponavlja kod ljudi. Znači stvar koja se stalno ponavlja kod jednog čovjeka nije običajna, nego još uvijek da bude kod ljudi. Stvar koja se stalno ponavlja kod ljudi kažu učenjaci i primvačena je kod zdravi duša. Znači, određena stvar može biti raširana među ljudima i često se ponavljati, ali da bude primvačena kod ljudi ko, čije su duše bolesne. I može se to nazvati u šarijet običajnje? Košto imamo danas hiljade stvari koje su postale normalne, droga, muzika, pjesma, zinalu, postale su običajne među ljudima i raširile se i primvačene su, ali kod kojih duša? buduša koje su pokvarene. Tako da se tu u šerijatu ne smatra običajem. Običaj je ono što se stalno ponavlja u šerijatu, da kažem u šerijatu, što se stalno ponavlja i primojeno je kod zdravi zdravi ljudski duša. Šta je dokaz da se običaj u šerijatu primjenjuje? Dokaz sur'e Al-Ahzaba kategorije odnosi između čovjeka i žene. Wa la gunna mithlu allazi alayhi an-nabiyr ma'ruf. Alima pripada, to jest ženama Isto onoliko prava, koliko su one obavezne po običaju. Znači prava ili obaveze koje žena ima po običaju, obavezno ispunjavati. Ako se od običaja određenog naroda nešto smatra obavezom žene, ona, ona tu obavezu ispunjava. A isto tako, ako se prema njoj nešto obavezno, mora se ispuniti to njeno pravo. Ovo je dokaz da šelije gleda na, na običaj. Drugo, drugi, drugi dokaz kaže Allah Lašanu min ausatima tut'imuna al-likum. Kao govori o kefaretu. Kad čovjek prekrši svoju svoju zakletvu, obavezan je se iskupiti. I tamo se spomnje u kefaretu jedna, jedna od opcija koja spomnje da nahrani 10 dalana, 10 od srednje hrane ili od prosječne hrane kojom se kojom se koriste stanovnici tog mjesta. A nalazi na šanu nije definisao koja je to hrana, niti kolika je količina, niti kak kakva je njen nje kvalitet, to se vraća kome? Vraća se ljudima tog mjesta da oni procjene. Tako da svak zna kako treba da da da, da se iskupi kada prekrši zakret. Kad je nalazi na šanu rijedo da Se iskupim na primjer datulama, odatemo datulama. Allah nije da naredio, nego je ostavio to da tu stvari ostavio običaje. Postoje četiri vrste običaja u šerijatu. Prva vrsta običaja je je opšti običaj, to je običaj koji je raširen među svim muslimanima. Među svim muslimanima svijeta. Primjer za takav običaj je bejujem al To je prodaja, davanje i uzimanje, u kojoj i prodavac i prodavac i kupac razgovaraju ništa ovaj uzima robu ostavlja mu novac i znači jedan i drugi prihvataju prodaju ne govori jedan drugom ništa i tako se završava i ta vrsta kupoprodaje je dozvoljena i ona je raširena už sve muslimane danas i taj običaj taj običaj se naziva opšti običaj Druga vrsta običaja je prevladavajući običaj. To je običaj koji vlada među većinom muslimana i među većinom stanovnika jednog, jednog mjesta. To je običaj tači, koji prevladava među muslimanima među većinom stanovnika jednog mjesta. Treća vrsta običaja jeste uporedni običaj, a to je da običaj je prevladavao jednom dijelu jednog te istog grada, a u drugom dijelu ne preovladava. Ili u jednom dijelu grada preovladava jedan običaj, a u drugom dijelu grada preovladava drugi običaj. To se zove uporedni običaj. I četvrta vrsta je rijetki običaj, to je običaj koji je poznat kod pojedinca. Znači, nikod kod drugog, niko to nije običaj, osim on. Što se tiče ove, ove treće i četvrte vrste, ona se uzima u obzir samo onima koji rade po tom običaju. Ako bi pretpostavili da pola stanovnika jednog mjesta radi po jednom običaju, a pola stanovnika ne radi, ovom, ovom drugom dijelu se neće suditi po ovom običaju, ako bi se dogodio spor između njih dvojecije, nego će suditi samo onima koji radi po tom običaju. A pojedinačni običaj, ili rijetki običaj, čovjek će se suditi samo samo njemu. Ako je nešto kod njegov običajeno i on je podrazumijevao i hteo je to, onda kad dođe kod Kadije, samo će se njemu suditi po tom, po tom običaju. Kao, na primjer, pojedinešnji običaj, da čovjek ne smatra autom osim Mercedes. I zaklijete se kaže, tokom je Allaha, neću danas s autama A on pod auto podrazumijeva samo Mercedes. I ako bi si jeo neko drugo auto, da li će se iskupiti, da li je prekrišio zakljet? Nije prekrišio zakljet, jer on auto smatra, to je njegov pojedinešnji običaj, smatra samo, ne zna Mercedes. Tako da u ovom slučaju vidimo kako običa jako bitan, jer u ovom slučaju neće se morati iskupiti ako prekrši u uzakonit. Usvadio nije u slučaju da prekrši Koji su uvjeti da bi se rado po običaju, da bi se običaj primatali? Prvi uvjet jeste da taj običaj bude ili opšti ili prevladavajući. Znači Naći da prevladava kod svih muslimana ili da prevladava kod većine muslimana u u, u celom svijetu ili u jednom u jednom predjelu. Po takvom običaju se on se uzima za sudiju ako se dogodi spor. A se dogodi sporu stvarima, gdje običaj treba da sudi, tada, tada se obzir može uzeti samo opšti običaj ili provladavajući običaj. Drugi uvjet jeste da taj običaj postoji u vrijeme kada žive oni koji se za njega držaju. Ako se radi o nekom običaju koji je davno izumro, čovjek se ne može pozvati na njega. Običaj, znači od uvjeta da bi se radilo po običaju da se on uzeo obzir u obziru šarijetu, jeste da bude u vremenu kada ljudi žive. Zatim treći uvjet jeste da jedna od strana ne odbije raditi po tom običaju. Prije ugovora. Ako je u običaju jednog naroda da onaj od koga kupiš, na primjer, trenicu, da ti je preveze. I on ti kaže prije ugovora, ja, neću, ja ne radim po ovome. U običaju da znaš da ti sam sebi moraš. Ako se dogodi ugovor, ne možeš ga poslije toga te reći u običaju, je kod nas ovdje, da ti dovučeš trenicu. Nači? Jedan od uvijeka da bi se radilo po običaju jeste da, da se jedan, jedna od strana ne, raz, ne, ne izjasni da ne postupa po običaju prije ugovora. Ako on prije ugovora kaže, znaj da ja po običaju koji je ovdje kod vas raširen naradim, ne može ga poslije toga teretiti reći i odvesti ga kod kad i reći, oni su on postupio zuprotno običaju čovjeke. Jer običaj nije znači še dokaz na koji te neko može natjerati, ali po njemu se radi u slučaju da se razi i dvije strane koje koje priznaju taj običaj. I četvrti uvjet koji se mora ispuniti kod običaja, da bi se radno po njemu vezda ne bude suprotan šerijetu. Od imamo dvije situacije. Prva situacija jeste da propis koji je došao u šerijetu bude vezan za običaj. Da je šerijet vezao propis za običaj. Kao što je Poslanik sallallahu alajhi presudio ili naredio vlasnicima bostana da danju čuvaju gostane, a vlasnicima stoke je naredio da noću čuvaju stoku. Tako da u njegovo vrijeme, ako bi noću stoka nanijela štetu, čovjek bi bio obazan nadokneniti tu, tu štetu. A danju ako bi nanila štetu, bez, znači čovjek ovo bez povoda, sama stoka ode, u tom slučaju čovjek ne bi, vlasnik stoke ne bi nadoknedio štetu. Ako bi se promijenio običaj, Znači, da dakle, takav je običaj bio vrijeme poslana Iglesosa. Ako bi se promijenio običaj, pa bi običaj da ljudi, vlastiti stoke noću u izgone stoku, a ovi... Da, znači ako bi se desilo obrvnuto da vlasnici postane noću čuvaju, a ovi danju izgone stoku, u tom slučaju čuvaju stoku, u tom slučaju bi se promijenio i propis. Ovdje je propis vezan za, zašto? Za običaj. I druga situacija da propis ne bude vezan za običaj. U tom slučaju se ne radi po običaj, ako, do, ako se suprostavi tekst sa običajom. Ako znamo da kuranski ans, kur ili hadijski tekst nije propisan zbog običaja i nije vezao propis za običaj, u tom slučaju kada se suprostavi običaj tekstu iz Kur'ane i Sunneta, radi se po tekstu iz Kur'ane i Sunneta, običaj se odvija. Možemo navesi sljedeće primjere. Kod nas je običaj da žena izađe na grijebe, znači na taj običaj je suprotan čemu? Jasnom tekstu kome kaže poslanik savselet, u kome kaže, u kome kaže ovaj Abu Hurere, la ne rasulullah sallallahu alaihi wasallam ziarati al-qubul. proklao žene koje ziarete kabureve. Iako je to običaj, međutim u slučaju običaj je suprotan jasnom tekstu iz sunneta. Drugi primjer Kod nas, je prije, kod nas je običaj da kada ti dođe, malo prije, malo prije, malo prije spomenuti primjer, kada ti dođe žena, komćinica, da se rukuje sa tobom. A taj običaj je suprotan jasnom tekstu iz, iz Sunneta. Pa malo prije smo spomenuli Hadis, a Išara ona nam se zakljela da poslanikova ruka nikad nije dotakala ruku strankinje. A spomenuje i brat Hadis da je čovjeku bolje da se probode šilom, nego da dotakne tijelo žene koja mu nije halal, koja mu je strana. Ali kod nas je običaj, tu. kod nas pada u zemlju, kaže kako ću ja izvještaviti, što ja znam da je to zabranjeno. I čak šta više naše vođe to radi, vođe vjevske, pred kamerama, pred, te, pred ljudima koje, koje treba osješćavati, vidimo i da se rukuju sa ženama i suprotno postupaju, ne samo, ne samo poslanikom sudnetu, nego i hanefijskom A to niko to su od od čunjača nije dozvolio. Zatim možemo navesti primjer miješanja muškaraca i žena, to je kod nas običaj. Kaže u uništi sela ne daje običaja. Koš kako ćemo se mi rastaviti? Naš narod se namo ne je navikao da kad dođe ko tebe da se rastavite da muškarci idu u sobu, žene mogu sjedeti u drugoj sobi. Ako kažu hoće hoće to ostaviti ne možeš ti to ka Zbog čega taj pogan je obvićaj zato što je svak, da Allah sačuva, naučio da gleda tuđu ženu. I on je izgubio ljubomoru prema svojoj žene. Izgubio osjećaj da je to njegova žena. Izgubio osjećaj da ona njemu treba da se sređiva. Da ona njemu treba da se smije, a ne tamo nekom tako itd. Ali naši ljudi su navikli. Jer je umrla ljubomora. I onda čunjek piše, nema, nema osjećaja za... za da, da, da on da se nalazi u braku sa, sa datom osoba i tako d.d. Jer vidimo da je umrla ljubomara zbog ovih stvari. I to je običaj koji je suprotan jasnim, jasnim, jasnim hadisima. To su, neki, to, su, to su neke situacije ili dizanje, ne znam, spomenika nad kaburovima. Je običaj koji se raširio među muslimanima. Međutim, u hadisu koji je bilježi imam Bukhariya, kaže Ali ar-ti Allahanu emereni nabiju sallam el la temšalan illa alla tada temšalan illa sawaita illa ola wala qabran illa wala qabran mushrifan illa sawaita kaže ali rabbihallahu hadis kojđe imam buharija poslanik mi je naredio poslanik mi naredio da ne ostavim ni jednog ni jednog uzdignutog kabra da ga ne izravnam i ni jednog kipa da ga ne srušim ili da da zašaram Jasan dokaz onima koji su nedavno išli braniti rušenje kipova u Avganistanu. Hadis jasan. A oni kažu to je rušenje kulture, kad su su rušeni kipove čevatisti, koji su visoki po 70 metara, što je jedno od Allah mu najdražih dijela, jer poslije toga Afganistanu u kome je bila suša, dugo vremen Allah im je dao kišu. Tako dakle da su poplavili, skoro su poplavili bile. A kada su pitali učenjake šta je problem, Kada radimo, nemamo nemamo, kiše, kaže, strušite kipove, Allah će vam dati kišu. I dolazi onda ljudi kažu, to je, zato što je Unicef poslo. jer za Unicefa je to kultura, kultura da se, da se klanjaš kipu. A ne, a kada dođu ljudi koji obožavaju Allaha, kaže, ovo su ekstremisti, ovo su teroristi, ovo su ovakvi, oni su, oni su iznimci u društvu. A ko hoćeš da obožavaš samo gospodara svjetova, iznimci u društvu. A ako hoćeš da obožavaš kipove i da se klanjaš kipovima, što što najbudolastiji čovjek zna da je, da je, da je zabranjeno i da je suprotno znači, zdravoj pamijeti, kaže to je kultura, to je tradicija. A zašto nam ne dozvolite da se držimo svoje tradicije? Kad kažemo da se naša žena pokriva, to je naša tradicija. da samo tradicija, to je naša vjera. Kad kažemo da nećemo to i to, to je naša vjera. Ali svakom dozvoljavaju tradiciju i kulturu, samo nama ne dozvoljavaju. Ali naši poniženi muslimani, privataju svačuju drugu kulturu, samo svoje bježe. Svačuju drugu civilizaciju, privataju samo svoje bježe. I odličuju se oni koji im kažu, počekajte, pa po da se oni vraćaju u vrijeme, židovi dan, ne zaboravljaju Ajber. Kada je on bio? Ali mi, pokoj koji nam je sada dogodio, možda ga većina muslimana zaboravila. Mi se danas sjećamo onoga što nam je bilo prije 10 godina, a ljudi se sjećaju onoga što je bilo u vrijeme poslanika sasele kada je poslanik postrojio na Kaiberu. Ne zbog toga što je poslanik sasele bio ljude nepravedno, nego zato što su iznemirili ugovor s kojim koji je poslanik sasele sa njima sklopio. I vidimo muslimane danas da sve mu pridaje više paže nego svome. Da sve mu više pridaje paže nego svojoj kulturi i tako dalje. Tako da mi kada kažemo zašto ljudi za spomenike iznad Kaburova Nismo to mi izmislili, nego hadis vjerodostojan u kome se kaže, u kome Alija kaže ono što smo malo prije spomenuli, na kojem je poslanistao sve naredio da to uradimo. A mi danas vidimo naši kaburovi naliče na kaburove kršćana, je sve isto, dižu se spomenici, Pišu prave se isti nadpisi, ljubi se čak fale. Kaže Allah Zulishanohar, ovaj, El haku mu tekažduru hata zurtu Kaže, ljude neprestano obuzima želje za pohvalama i za sve dok je nasele kaburove. Kažu učenjaci da je jedno značenje ovoga ajeta, kaže, čak se hvaleju i u kaburovima. Imao sam ja, kaže, dedu tamo neko hvali se mrtvacima koga, koga više nema. Ili se hvali i kaže, koliki sam ja nišan najs svoje podivo, kako sam lijep spomenik. Znači, ljudi više nije ostalo ničim da se hvali osim sa nečim što, u čemu oni nemaju nikakvog udjela. To je, to je, znači, ova četvrta, četvrti uvjet koji mora da se ispuni kada je u pitanju običaj, a to je da običaj ne bude suprotan jasnom kuranskom i hadiskom tekstu. Gdje se sprovodi običaj? Gdje se, gdje se radi običaj u šerijetu? Prije svega običaj se radi u uopštenim šerijatskim propisima koji nisu ograničili i definirali određene stvari. Niti količinom niti vrstom. Kao što je na primjer kad prihvatane. Poznato je da čovjeku nije dozvoljeno prodavati određenu stvar dok je ne prihvati. Poznato je da nije dozvoljeno da, da se prilikom, da se prilikom ugovora razmjene novca, razmjene zlata mora biti kad iz ruke u ruku. Vejutim. Taj kad ili prihvaćanje nije, uzajamno prihvaćanje nije strogo definisano u svim stvarima, tako da se može vratiti u njemu na običaj. Ono što se u običaju jednog muslimanskog naroda smatra prinvatanje, ako nije definirano šarijetom, onda se on može uzeti u obziru. Znači, prvo mjesto ili prvo, prvo polje gdje se uzima običaj, obi, gdje se obi, običaj može uzeti za sudiju, je suopšteni su propisi koji nisu šta definirane. Zatim, ženski e, mjesečni ciklus menstruacija, To je, to se vraća čemu? Običaj. Željen nije strogo odredio da svaka žena mora 5 dana imati menstruaciju, da mora u tom i tom periodu, da, je, da, da toliko i toliko traje. Žene se u tome razlikuju. Čak znači, žene u, u toplijim pjedilima i u hladnijim pjedilima razlikuju se po, po toga, tako da se hajde u tom slučaju vraća na, na običaj. Zatim hirz, čuvanje koje se uvjetuje da bi se čovjek osjekla ruka kažu da bi, da, da bi se osvijepa paruka za krađu, uvjetuje se da taj metak bude čuvan. E sad to čuvan nije precizirano. Šta znači običaj jednog naroda čuvan? Ako je običaj jednog naroda znači da je čuvan, ako bude ukraden, osoba normalno uz i ostalih uslova. Ili određena vrsta kupoproteja koja je u osnovi dozvoljena. Ili određena vrsta ugovora koja je poznata u u određenom narodu, a nije precizirana šarijetom. Drugo polje na kojem se radi po, po običajima jesu izrazi i izreke. Znači jednom narodu se sudi pred kadijom po, po, po izrazima koje su oni uobičajili. Možda jedna te ista riječ. U dva razišta mjesta se koristi sa račnim značenjem. Tako da ako čovjek izgovori određenu riješu. Kad je ja prvo što se ga pitati, biće znači da šta se mislio pod tom riječi, jer ta riječ ima dva značenja. I on kaže mislio sam to. I njemu se sudi po onome što što je u njegovom običaju. To je drugo polje gdje se koriste gdje se koriste običaji. Zatim treće polje jeste da se običaju i onome što je običajno daje status onoga što je izgovoreno. Ono što je uobičajeno mu se Status i karakteristika onoga što je izgovoreno. Ako je u jednog naroda, da za vrijeme proslave se otvori vrata, svaki onaj koji najiđe pored tih vrata, može ući. Bez pitanja, bez da mu neko kaže uđi. Znači ovaj običaj otvaranja vrata ima, ima status riječi uđi. Ne mora reći uđi. Ili primjer iznajmivanja kuće, ili iznajmivanje stana. Kada ti čovjek iznajmi stan, po običaju, on ti dozvoljava da se njime koristiš. Da, ga, da nekoga drugog sa smjestiš. Ili da ga ti nekome drugog iznajmiš. A nije ti to ništa rekao u, u, u, u ugovoru. Jer samo davanje u vlastištvo, da raspolažeš tim stanom, samo davanje, sam taj postupak, daje ti pravo s time, normalno, rekli smo, koje je to običaj naroda, Ako to, ako to nije običaj, ako ta osoba ne radi u tom običaju, to je drugo. Ali većini slučajev je tako. Zatim, ako je, u, u običaju je isto tako da kada ti čovjek dozvoli ulazak u kuću ili u sobu, on ti faktički dozvoljava da koristiš hranu koja se nalazi na stolu. Nije reko posluži se. Ali kada ti dozvoli ulazak u sobu, dozvolio ti da se poslužiš hranom i da se možda poslužiš telefonom ako se ne radi o nekom, nekom razgovoru koji će mu nanijeti veliku štetu dodijeti mu znači, ovaj, troškove i tako dalje, da se koristi šve celom. Sve to, a nije ti ništa od toga spomeno, kada ti je dozvoli ulazati kukuš. Zato što samo ovaj, sam ovaj, kako se to kaže, običajna dozvola ima status izgovora, izgovora jezikom. To su glavna polja na kojima se radi po ovom ševjetkom pravilu. I na kraju ćemo spomenuti dva pravila, koja proizilaze iz iz ovoga pravila običaja se prihvataju. Jedno od tih pravila jeste da ono što je uobičajeno kao da je spomenuto u ugovoru, kao da je uvjetovan u uvjetovano ugovoru. Ono što je poznato među muslimanima, među trgovcima, u pravičnom ugovoru, što je poznato kao da je spomenuto kao uvjet u ugovor, ne treba ga spomenuti i može poslije toga tražiti, ali ako je uobičajeno i rašinano, a spominjali smo koji su uvjeti da bi se radilo po običaju. Ako je na primjer u običaju jedne određene grupe ljudi da kad se on iz slični o žene smjesti ženu u određenu vrstu stana ili joj bezmijedi u određenu vrstu odjeće, to kao da je spomenuti u ugovoru. I ako bi ono ženio, ona ima pravo od kad je zahtijevati da da je smijesti u takvu vrstu stana, ako, normalno, ako je od onih koji se nalazi na tom stepenu. Ako je ako ljudi na njegovom stepenu, na primjer, koji su bogati, smještaju žene u, njegov, u običaju njegovog naroda, smiještaju određenu vrstu stana, i daju je određenu vrstu odjeće ili obuće ili nakita, ona ima pravo zahtijevati, ako, kada se sklopi brak, da je on to da on to omezbjedi. Zato kažu učenjaci ono što je poznato u običaju naroda, ima status onoga što je uvjetovano u ugovoru. Ono što je rašiljeno među trgovcima i poznato je među svim trgovcima. I sada dvojice trgovaca sklapaju ugovor i ne spomenu tu stvar koja je među njima poznata. Ona kao da je uvjetovana u govor. I može poslije da kaže, Poznato je da, da je to i to ugovor, da je poznato, svi, svi trgovci tako radi, normalno ako se radi o dozirnoj stvaran, to je značenje ovoga, ovoga pravila. Ako bi u običaju jednog naroda bilo da žena kad se uda ostane kod svojih i poznat je čovjek u taj običaj i raširen mada kod nas nije raširen, ali ako bi bio poznat u tom slučaju, joj žena ima pravo da, kao da je uvjetovala to ugovor i kaže da je on nakon što je oženika i bude kod nje i ona mu kaže ja ostajemo ostajem kod mojih, on kaže, ne idemo, idemo u mojoj kući. Kod nas u običaju, je tako. Znači ima pravo da zahtijeva od neka ostane kod kuće ako je običaj. Znači ako je običaj naroda da, i, ako, ako, i ako nije uvjetovala. Maka kod nas nije taj običaj, mlavao sam kao pivjer jer taj običaj postoji na određenim mjestima medomislimaljima. I drugo pravilo, da je napisano kao izgovoreno, drugo pravilo koje proizilazi iz ovoga pravila običaje se privataju, kažu učenjavci napisano je kao izgovoreno, U što se tiče propisa. S da se mora ispuntiti sljedeći uslovi. Da osoba koja je napisala, napiše to na jasnom predmetu na kojem se inače piše. Ako bi čovjek napisao ženi u, u, u havi, napisao je u razvedenas. U znači ono što, na čemu nije uobičajeno da se napiše, To se ne bi smatralo razvodom. Ali ako bi napisao na papiru, po višenju znači islamske učenjaka, ona bi bila razvedena nakon što se upita za nijet. Da li imao nijet da bude razvedena. To je prvi uvjet. Da bude napisano to što je napisano, bude napisano na jasnom predmetu koji se koristi za pisanje. Ako bi napisao isto tako na, na, na, na kori drveta. Ako bi napisao na mjestima na kojima se inače može napisati. Na vodi ako bi napisao isto kako se ne priznaje. Ako bi čovjeku napisao S, na vodi... Slovo, na lednu, na lednu. ni nije, nije obišajno <tis> na lednu. Nije ono obišajno. Ako bi na vodi napisao... Nakon što ja umrem, tebi pripada jedna trećina mojeg. <gled> znači, ne bi se, ne bi se priznao. Prvi, to je prvi uvjet. Drugi uvjet je da, da osoba koja piše... Da, da, da, znači, da se zna od koje osobe dolazi. Da se definiše, da se spomeni njegov ime. Od toga i toga se piše poruka tome i tome. A to je ujedno treći uvjet, da se zna osoba koju piše i da bude odsutan. Nije dozimljeno kada dvojica sklapaju ugovor i kadri su da izgovore ustima, tegovori onaj riječima, da se dogovori i napišu, nijedan, ništa od njih, nijedan od njina govori. Mogu to uzeti kao potvrdu, ali u ovom slučaju se mora, mora raditi o iđabu u Alkabulu da jedan kaže primata što drugi kaže prihao tam i tako dalje. Na osnovu ovoga, ako bi čovjek klopio ugovor, bio odsutan van Sarea. bio odsutan, na primjer, bio u, u nekom drugom gradu i napisao ugovor, napisao u ugovoru, napisao pismu, da pa određen ugovor sa nekim čovjekom, neki kupoprodajen ugovor, da, da udari svoju kčerku, da, da razvodi svoju ženu, i tako da s timo da se mora ispuniti oni uslovi, u tom slučaju se u šarijetu uzima u obzir, ako bi ti neko napisao salam, salam aleikum na papiru, obavezan si da mu odazoveš. Kada dobiješ pismo, obavezan si kao da ti je rekao, jer znamo da musliman, musliman mora odazvati salam. I slišim drugim primerem. Molim Allah za našanom danam.